3. Дурниці Боконон ніколи не попереджав про те, що людина не мусить шукати меж свого карасу та суті його завдання, яке Господь всемогутній доручив йому. Боконон тільки зауважив, що такі дослідження ніколи не дійдуть кінця. В автобіографічному розділі книг Боконона він наводить притчу про марність спроб щось відкрити або зрозуміти. Колись я познайомився з однією леді з єпископальної церкви у Ньюпорті, на Рот-Айленді, яка попросила мене спроектувати і збудувати будку для її данського дога. Ця жінка була впевнена, що дуже добре розуміє господа та шляхи господні. Її дивувало те, що людям здаються загадковими події, які вже відбулися або ще мають відбутися. Отім, коли я показав їй креслення собачої будки, яку збирався спорудити, вона сказала «Вибачте, але я ніколи не вміла читати цих малюнків». Віддайте креслення вашому чоловікові або священнику, хай сповістять Господа, – сказав я. І коли в нього знайдеться вільна хвилинка, він, напевне, розтлумачить вам мій проєкт будки так, що навіть ви зможете його зрозуміти. Вона звільнила мене, і я ніколи її не забуду. Вона вірила, що Богові більше подобаються люди на яхтах із вітрилами, ніж у човнах із мотором. Вона не могла спокійно дивитися на хробаків. Як побачить, то вищі. Вона була дурною, і я також дурень. І кожен, хто вважає, нібито розуміє діла Божі, пише Боконон.